أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ استغلب فاستوى على سوقه يعجب الذروا وعلى يغض به مل الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما صدق الله ويمه الله السمilosnog سمilosnog محمدي الله poslanik a jegoi sledbenici strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Na lica svojim znaci tragovi od padanja licem na tle. Tako su oni opisani u te vratu. A u inđilu oni su kao bilka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti i ono jača i ispravi se na svojoj stabilici stabljici iz, izazivajući divljenje sijača da bi on svjer, sa vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra dijela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku. Istino je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجلنابه وادخلنا برحمتك في عبارك الصالحين Zahvala pripada Allahu koji nas se uputio da budemo vjernici. Neka je salavat i salam njegovu ominjeniku koji nam je svojim primjerom pokazao putem koji treba da hodimo. Neka je salam njegovoj porodici, njegovih častima, sahabima i svim vjernicima do sudnjega dana. Gospodaru naš podući na znanjem koje će nam koristiti i na Dunjalku i na Ahiratu. Gospodaru naš Daj da se okoristimo od onoga što se nas podučio. Gospodar, naš uputi nas na istinu i daj da je slijedimo i uputi nas, da vidimo zabludu, da je se klonimo i učin nas odčestiti hrobova svoji. Amin, robbala, amin. Zahvalan sam uzvišenom stvoritelju kojem je počastio da večeras u ovoj mubarek noći, na ovom mubarek mjestu budem sama. I hvala Hafezu koji mi je ukazao povjerenje da budem ja večeras od onih kojih ima mnogo i koji više od mene znaju da budem ja taj večeras koji ću čitati hadis Rasulullaha s.a.w. ovo je sigurno u barek mjesto jer s mjesta potiću iskre dobra ovo su sigurno u barek ljudi jer su oni od mnogih drugih došli da slušaju hadise sallallahu Rasulullaha s.a.w. La yastavi ashabul jannati wa ashabun Nije isti stanovnik dženeta i stanovnik džehennema. Nije isti onaj koji je primio islam prije osvojenja meke i onaj posli. Nije isti onaj koji je večeras u tabačkoj mesdžidu i nije isti onaj koji je večeras šeta ulicom bez obzira nosi on šehadet ili ne nosi. Zato molim uzvišenog gospodara da ovo budu trenuci koje će nam on primiti i da budu trenuci ako boda koji će svedočiti za nas na danu suđjem kad stanemo pred našega gospodara. Amin. Ja ayyuhallazina amanu itha qila lakum tafassahu fil majalisi tafsahu yafsahu llahu lakum. Često puta saslušamo halku hadisa Hafiz preko interneta, ovi momci to postavi svaki puta ako nisam tu bar je presušao, da upijem nekog znanja i svaki često puta abi spomena ovaj kuranski ajd o vijednici kada vam se kaže da mjesta napravite, vi napravite mjesta da bi drugi mogli da slijedu, pa ću vas zamoliti i ja već raz, da da se pomjerim da i ovi drugi mogu sjesti u jednoj predaji se kaže da je ovako Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u svojoj džamiji držao govor a pored njega je sjedio Ebu Bekra sidik radi Allahu anu i kaže došao je Hazreti Alija i nije bilo mjesta a onda je ustao Ebu Bekr ona je Ebu Bekr koji je sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam činio hijru ona je Ebu Bekr kojeg su kod Kiabe na nulama udarali pa je o nesviješten bio zato što je branio Resulullaha salallahu alaihi sellem. sallam onaj Ebu Bekr koji je nazvan SIdik zato što je uvijek bio iskren zato što je prvi povjeravao kada je Resulullah kazao da je bio na, na miradju kaže ako je to rekao Resulullah onda je to istina ta Ebu Bekr ustaje, još je bio stari i kaže o oče Hasanov u uđi sjedi I postavio ga na najbolje mjesto koje je svak želio pored Rasula sallallahu alejhi wasallam. Rasulullah sallallahu se usmijehnuo i kazao: Inna ma ya'lamu al-fadl minan nasu dabu. Do oni koji vrijede znaju samo oni koji i sami vrijede. La ya'rifu al-fadl illa ahli al-fadl. ukazati na vrijednost oni koji vrijede, osim oni koji sami vrijede. I subhanallah, znači naša vrijednost je u tome da ukažeš na poštovanje svome braku. Naša vrijednost je u tome da poštoješ svoje roditelje. U svom odnosu prema drugim ljudima ti pokaziješ jesi mal ili si velik. A ona ko se ponizi radi Allaha gospodar će ga sigurno uzdići. I vi znate onu u predaju Ibrahima o Ibrahima a.s. kada je kod Kiabe kanjao hiljadu rekiata. Pa je gospodar kazao, oj brahne, divno li je to što si učinio. Ali da, da staviš zalogaj u usta onoga koji je gladan i kod gospodara vrijednije od toga. Kada insan ima neku potrebu da mu priskočiš, to je važno od bilo kojih drugog i baret. Kada imaš tremena, onda se, onda se posjetiš, posjetiš i baretu. Mi ćemo kao i svaki puta prije čitanja Hadisa Ceti se dovoljnim fatihom ima'o Buhari. Vidan Lafat. fatih. Mi u knjizi o abdestu. Poglavlje vjerovijestnikovo sallallahu alaihi sellem prskanje vodom onog koji je onom vodom kojem je abdestio o on nesvještenog, onoga koji je bez svijesti. Subhanallah kada Kada god spomenem abdest, dvije stvari mi prvo naupadne. Jedna je dunjalučka, druga je ahiretska. Dunjalučka je da, da je abdest nešto što čovjeka štiti. Kada ga uzmeš, znaš da će ti šeitan teže je došaptavati. Dalje, abdest je nešto što, što, je, što je prvo što ti treba kada hoćeš da razgovaraš sa gospodarom. Da bi klanjao namaz. Da bi učio Kur'an, prvo što trebaš uraditi je uzeti abdest. To je ta neka perda, neka prolazna stavca između tebe i tvog uspostavljanja odnosa prema gospodaru. Druga stvar je hidetska. Kada nam padne sudnji dan i abdest, prvo što nam padne je to da će Poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoj ummet prepoznavati po bjelinim tragovima koji su ostavili naše na, naše uzimanje abdesta. Pa je onaj asab radijallahu anhu uzimao abdest do ramena. I drugi ga ovaj video kaže, je to propis? Kaže, tako mi Allaha da sam znao da me promatraš, ne bih ovako uzimao. Ovo sam uzimao, bilo, iz svoga čeifa, da bi na sudnjem danu moja belina još bila veća. Subhanallah. Ovako su asabi razumijevali blagodati, nakon im je poslanik sallallahu aleyhi wasallam ukazao. Adis glas je ovako حدثنا أبو, أبو وليد قال حدثنا شعبة عن محمد إذن مكدير قال سميات جابران يقول پريتشاونا أبو وليد عن يمو شعبة يقول محمد إذن مكدير كي الله عنه دكاجه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريد تأجي دوشاونا أبو وليد صلى الله عليه وسلم وسيتيونا ja sam bio bolestan <laughs> La aqilu Nisam bio nisvjestan Besvjest sam bio Feta vada je Kaže uzoya abdest I mene je poprskao Vodom od svoga abdesta Fa'afal tu Ja sam tošao sebi Fekultu ja Rasulullah Rekao sam o oh, Allahu poslaniće Limenil mirasu Kome pripada miras Kome pripada naslijstvo Inma yerithun kalalah mena ce naslediti oni ona daljna moja rodbina. Fenazalet ayatul faraidi unda Jezusni gospodar objavio ayet ayet o naslistvu. Inati Džabir radijallahu anhu je bio ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem ko nije imao potomstva. Imao je sedam sestara i dosta drugih rodbine, pa je onda Kada je razgovarao sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam poslije ovog slučaja, njegovim sebebom obljavljen ajed koji govori o ferajzu. Govori o nasljednjoj pravi, odnosno o kelali, odnosno o slučaju koji je vezan, vezan za ovu. Taj ajed glasi, este odubile, kaže, jeste v tuneke kulillahu juftikum fil kelale. Kaže, oni otrebe tražiti tumačenje o kelali. Reci, Allah će vam ukazati لروثو تلك الاله او ناسثو ان ليس له ليس يم ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك يعني اكو neko umre a ne bude imo djeteta a ima sestru njoj pripada polovica ostavštine wa huwa yarithuha illam yakun laha A ako su ni dvije njima pripadaju dvije trećine njegove za ostavštine. Wa in kanu ikhwatatun rijalan wa nisa'u fali-dhakari mislu hadhil unsa'ayn aqwima wishiya braća i sestra, ona će muškima pripasti duplo više njeli nego, nego jednom muškarcu kod dvije žene. Yubayinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli shay'in 'alim to vam Allah objašnjava da ne biste zalutali, a Allah Allah sve zna. Inače u predanjima se navodi da će prva nauka od islamskih nauka koja će se zapostaviti je nauka o ferajzu. I mi vidimo danas da naši ljudi slabo znaju čak i ne zainteresuju se. Vrlo često, vrlo često, vrlo rijetko ćete vidjeti da je nekog nekoga upitao, Da mi molim te objasni kako to ja, kako to ja da podijelim svoje imetak onako kako je to gospodar opisao?" I ni nijednu stvar, pazite namaz, koji je toliko obitan kod nas muslimana, zekijat koji je toliko izražen, nije detaljno u Kur'anu opisan. Poslanik Aleyhisselam kazao koliko je broja rekiata, kako da se klanja, zekijat koliko da se izdvaja, od koje imovine da se izdaje. A sve detalje vezano za nasljedstvo, uzvišeni gospodarje je u objasnju. I meni je bilo čudno kada smo na fakultetu učili tarajst, Učili smo iz neke knjige koja je davno nekad pisana, neki naš naši odani prvi alima koji su na bosanskom prepisivali, to su, zašto učimo iz ove knjige, pa ne mijenja se, taj je gospoda je davput uspostavio poredak i to tako ostaje. Mana se ljudi je li o tome o tome manje manje interesuju. Ono što vidimo iz ovog hadisa Rasulullah s.a.v. je prvo da je poslanik salam posjetio Džabir i Abdullaha dok je bio bolestan. I odmah nam ukazuje na to da moramo voliti računa da braću muslimani posjećujemo kada su bolestni. I to je, to je veoma bitno. Bolest je jedna specifična situacija u kojoj se vjernik nađe. Nekada može biti veliko iskljušenje i opterećenje za porodicu. Vjernik je taj koji dođe, koji je podrša koji neće doći tu da smijeta, da ogovara nego će doći tu da uzme i tog berekeza, a vrijednost poslije te mi ćemo vidjeti inače kada je vijednik bolestan on je taj koji se uvijek oslanja na gospodara i ne zna da li je boli za njega nešto što je dobro ili nešto što je loše nekada se može desiti da se razbolite, a onda preberete neke stvari u tom slo, slobodnom vremenu, preberete neke stvari i krenete putem koji će vas ako god odvesti u hafit. A inače da ste bile zdravi lutali biste raznim putevima. Kaže Gospodar: "Wa asa an takrahu Vi nekad nešto ne volite, nešto mrzite, wa huwa a to je dobro za vas. "Wa asa an tuhibbu shay'an A vi nekada nešto želite, volite, davam je to, a onda to bude, to bude loše po vas. To nije dobro po vas. Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem, kada govori o dužnostima muslimana prema muslimanu govori o šest dužnosti i među njima poseta bolesniku pa kaže haqun muslimi alel muslimi situ pravo hak jednog muslimana u odnosu na drugog muslimana je u šest tvari iza lakitahu fasallim alaih kad se susretneš sa brato musliman da se sa njim poselamiš wa iza da'ake fa'ajibhu kada te pozove da mu se odazoveš wa idza sanahaka fansah lehu kada zatraži od tebe savet da ga posavetuješ svako od nas ima što bi narod kazao šlip za nešto ima nešto što je specifično što on zna kad meni nešto zatreba onda ću da se zbratom muslimanom koji to zna posavetujem jer ja ne znam wa idza arida fa'udhuhi i kaže poslanik alejhi salam njegov hakije da kada se Kada se brat musliman razboli da ga posjetiš i kada preseli da mu, mu klanjaš djenažu. Također poslanika Lehi Selam je kazao da vijednika nikada ne pogodi jedna nedača. A ta nedača može biti bolest. A da to neće biti sebebom sapirana njegovih grija. Tamam da vijednika i trun jedan ubode, on kad se strpi i ostane na svog gospodara zato ima, zato ima nagradu. Hadis koji posebno koji posebno mene je dojmio vezano za bolesnika koji sam pronašao je onaj hadis i kuci koji nam je premio poslanik sallallahu aleyhu vselem. Hajde možemo napraviti mjesta da. Iza kile lakum tefesehu fefsehu. Jefsehu lakum Allah će vam napraviti mjesto kada vam negdje treba. Dakle, poslanik salallahu alaihi wasallam nam objašnjava situaciju na sudnjem danu i govori o razgovore između gospodara i njegova groba. Pa će kaže Allah je lešanuhu na sudnjem danu kazati Čovječe, bio sam bolestan zašto me nisi posjetio? Zašto me nisi obišao? Rete će gospodaru ti si gospodar svih svjetova kako ti možeš biti bolestan? Kaže, sad nisi znao da je taj i taj moj rob bio bolesta pa ga nisi obišao. Da si ga obišao, našao bi mene kod, kod njega. Ima mi nevavi ovo tumači da bi našao gospodareve blagodati kod tog čovjeka koji je bio bolestan. Dalje nastavlja se ovaj hadis, pa kaže, o čovječe, kaže gospodar, za, bio sam gladan, tražio sam da me nahraniš, zašto me nisi nahranio? Kaže gospodaru: Ti si gospodar svih svjetova, kako ti da budeš gladan, tebe da nahranim? Kaže: Zar nije taj i taj dolazio kod tebe i tražio da ga nahraniš, a ti ga nisi nahranio? Da si ga nahranio, zar ne zna da bi to našao kod mene? I meni je drago, elhamdula, da gledam ovi momci donose ulje, rižu, donose ovu ovu sadaku. Insa ne zna ko će to pojesti, čija će vas do vas Čiva, čija će vas do vas ustići sutra? I kaže, gospodar, na kraju ovog hadi kucija, bio sam žedan, zašto me nisi napojio? Opet, čovjek će odgovoriti, ti si gospodar svih svjetova, kako ti da budeš žedan, kako tebe na napojim? Kaže, zar nije taj i taj tražio da ga napojiš? Pa ga nisi napojio. Zar nisi znao da se ga napoju da, da bi to našao kod mene? Hadis kucija i blježi ima muslim. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas je podučio svojim edabom odnosom prema svojim ashabima radijallahu anuhum da insan mora da se obhodi lijepo sa svojom braćom. Čak je to pokazao i u odnosu prema židov. Kaže da je bio jedan mladić koji ga je izmetio, a bio je židov. Pa se je razbolio. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ga obišao. Pošto je to bila teška bolest, očekivala se smrt on je kazao, primi islam kažem, dječak je pogledao svoga oca koji je bio kod njega pa mu je rekao, poslušaj Muhammeda, salallahu aleyhi wasallam i kaže, dječak je primio islam i nakon toga preselio a poslanik aleyhi wasallam je izašao iskuće je doveći, hvala Allahu koji ga je sačuvao dva, tri nagada za onoga koji posjeti bolestnika je sigurna Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u nekoliko hadisa govori, govori o toj vrijednosti, a u jednom od tih hadisa spominje da kada musliman obiđe svoga brata muslimana koji je bolestan, da će biti u u hurfi Pa su pitali Allahu poslanice, šta je to dženetska hurfa One je kazao da je dženetsko će. Takođe Resulullah sallallahu alejhi sellem osim što je da se treba obilaziti poslanika, pokazao je nešto specifično. Uzeo je vodu od abdesta i poprskao Džabira ibn Abdullaha. I bereketom te vode Džabir ibn Abdullah je šta on se osvijestio. Sad se postavlja pitanje, danas često imate ljude koji nauče kuranske sure pa piju vodu da li je to dozvoljeno. Komentar komentaru Buhari se spomnje da je to dozvoljeno činiti. Subhanallah, na četvrtoj godini fakulteta imali smo prijednel praktikum i obilazili različite institucije. Jedno posjetimo u Ilijašu, centar za odikavanje od droge. I dol su nas lijepo ugostili i u razgovoru sa onim ljudima koji rade pitamo ih kako rade. Kažu, jedna od metoda koji koriste kad njihovog pacijenta koji hoće da se izliječi oni to zovu krizom kad im dođe kriza kažu ho im kažemo da uzmu abdest i kažu uzmu abdest i taj im se bol koji dobi usvan subhanallabereketu abdesta i onda mi na on to da sam čitao danas ovaj hadis da je resulullah sallallahu alejhi ve sellem abdestnom vodom abdestnom vodom osvijestio dabi da ibn abdullah Inače, Resulullah sallallahu alaihi wa sallam u svemu nam je primjer. Elhamdulillah, da smo mi večeras iskreno došli, da slušamo njegove hadisi, to nam je dovoljno da budemo, us, da bude svjedočanstvo za nas, ako bogda na sudjem dan. Ashabi poslanika sallallahu alaihi wa su znali cijeniti stvari. Vi znate da oni Čekali da se Rasulullah abdesni pa onda poslije da uzmu tu vodu da potaru dijelove svoga tijela. Jer su znali kolika je vrijednost Rasulullaha. Ako mi budemo alhamdulillah svojim odnosom prema hadisu Rasulullaha da ne govorimo riječi koje nismo sigurni da su hadis. Da, da radimo one stvari koje nam je preporučio Rasulullah s.a.v. To je naš odnos prema poslaniku s današnjeg vremena. Mi ne možemo poput poputal poput Alhej da na Uhudu dižemo svoje ruke i da stavljamo na sablju da štiteći Resulullaha mi ne možemo poput Hubejba Ibna Adija koji je, koji je kazao ono mušiku ja ne bih želio da poslanika ali i selam, trnu bode, a da ja budem kod kće sa svojom porodicu i ubili su ga to je bila njegova misija njegov način da zaštiti Islam da zaštiti Resulullaha i on je svoju misiju ispunio Prve halku hadisa da zovem hafiz Amara, rekao Amara imaš li nešto večerašt da i ti podijeliš sa onom braćom u tabačkom mesjidu. Kaže on spomenim onaj slučaj kada je Resulullah s.a.v. dijelio plijen. Pa je dijelio više među onima koji su bili novi u Islamu. Vi znate da u zekatu tamo kada su one kategore imate muale lehetu kulubu, oni čije srce treba pridobiti pa Resulullah sallallahu aleyhi wa sallam više malo njima dijelio da bi njihova srca predobio za islam a ovi koji su već u islamu oni su oni su se ono malo pobunili ko bilo im krivo pa je Resulullah sallallahu aleyhi wa sallam kazao zar vam dovoljno to što sam ja među vam zar nije dovoljno to što ste vi mene već podijelili kažu da su svi tada plakali subhanallah zato je bitno da mi koji, koji vežemo se za islam, koji se vežemo za Resulullah sallallahu alaihi wa bud znamo cijeniti ono što vrijedi a verujte da je to Resulullah sallallahu alaihi wa sallam nema nijedne situacije koja se desila u, u životu Resulullah a da on nije da bi se mi mogli danas zastiljati meni men nikako ne jasno tolika misla znate da je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam postio ponedeljak da bi sebe podsjećao na dan kada je rođen da bi se sebe posjećao na misiju na misiju kojim je gospodar dao valja je ispuniti u svoj toj misiji, u svim tim ratolima u svim tim podmetanjima Rasulullah on je imao vremena da se utrkaje sa svojom suprugom, imao je vremena da nam pokaže kako se treba odnositi prema brašnom drugom, imao je vremena pa je pokazao kada je bilo osvojenje meke kada je njegova maćeha Halima došla ve sve ostavio da se posveti onoj da sredio nam pažnju kako treba da se odnosimo sa onima koji su nam nešto u životu učinili dalje resulullah sallallahu alejhi ve ne imao vremena da se da enesov radijallahu anhu brata kada mu je ona ptica uginula da se ide na ulicu na medine da se igra sa njim da bi dijete ušta onaj da bi dijete utješio U svojoj toj svojoj misiji Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nije ostavio ni jedan segmenta da mi ne znamo kako ćemo postupiti. Pa evo i po, u pitanju abdest. Kada je u pitanju abdest, smijem adresnom vodom ovo ne smijemo lovo. Kako ćemo uzeti abdest kad nemamo vode? Koji su farz i tako dalje i tako dalje. Dakle ono što možemo zaključiti iz ovog hadisa Resulullah sallallahu alejhi ve sellem koji se koji spominje da je došao u džabiru koji je bio bolestan bio je osvješćen on je svješćen pa mu je Rasulullah s.a.v. uzeo abdest i sujem vodom poprskao lice i onda je on došao o sebi i upitao u postanjeka o naslijestvu pa mi je Rasulullah s.a.v. pa je onda objavljen ajet u kome je gospodar pojasnio dijelove, dijelove nad isu dakle vodimo računa o bolesnima onima koji su potrebni dalje Abdest je bitan u našim životima i može biti lijep i nasljedstvo je definisano s toga vodimo računa da oni koji imaju hod nas hak da im damo njihove hak da im damo njihov hak molim Allah da nas učinu od oni koji će biti iskreni nosioci baklje Islama da mi budemo ti koji će ako bude promovirati pravilno razumijevanje Islama Ovo što Hafiz nekada nekog drugog ubaci, što nekada ima obaveza, ima i dva cilja, nekada ne stigne, a nekada ne želi da ljude veže za sebe. Kaže, se ide, otiđe, bitno je znanje i sljeđenje su Allaha. Allaha, mi kaže nije bitan kena. Zato kada dolazimo na Halku Hadisa neka znamo, prvo nešto naučimo, drugo to pravilno razumijemo i treća stvar to primjenjujemo. Neka oni, kako je Resulullah s.a.v. kazao na oprosnom hađu, neka oni koji su prisutni obavijeste, oni je odsutni. Malim Allah, da budemo časni nosioci baklje Islama. Imam jedno obaveštenje, sutra, sutra ako Bog da u 12 noćni namaz u carevu džamije, pa ako bude imao vremena da se posvijeti tvom dijelu i baveta. Pa ba je Bojro. Čemo sad ovdje. وما ma arsallaka illa rahmata lilalameen Amin al الله bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbilalameen Wa salatu wa salamu ala seyyidina muhammadin Wa ala alihi wa sakhbihi ajmu'in Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innakan tasamiru alim Wa tubu alayna ya mevlana innakan tasamiru alim Wa ahdina wa fitna ilhaqq wa ilah tarikhil mustiqin محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين <تصفيق> ربنا لا تجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب <تصفيق> اللهم انا نسالك التقى والهدى والعفاف والغنى برحمتك يا ارحم الراحمين <تصفيق> ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان يا امنوا بربكم فامننا ربنا فاقفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفر ما على ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عماسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم حلالك.